يسير وفي جني وثق لي مرضاتك يسر حفظ اياتي وثق لي مرضاتك يسر حفظ يا الله zemlja i nebesa podignu la ilaha illa allah i obožavanje isključivo Allaha jedino la ilaha illa allah riječ koji je Allah dželle šanu bog učinio prirodnim svim stvorenjima la ilaha illa allah da ovim riječima je uspostavljena vjer la kibla i isukanje sablje borbe za Allahov volju La ilaha illa Allah Muže koje vodi Allah u svakom onu ko se za njega uhvati La ilaha illa Allah Suštinsko pravo Allah ađer nešamo mu prema njegovim rogovima La ilaha illa Allah Riječi spasa iz vječnej vatry La ilaha illa Allah Riječi islama La ilaha illa Allah Ključ vrata dženneta Šadu!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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا بَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً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 Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, dragi poštovani slušalci i slušateljke. Vi ste i dalje na frekvenciji radija naba na frekvenciji 103.2 FM stereo. I evo nas večeras i ovog četvrtka 26. safera 1423. hijdžretske godine, što odgovara 9. maju 2002. godine u petoj emisiji u ciklusu El Iman. Naravno, večeras ponovo u kontaktu sa vama, emisija ide direktno. U programu smo, znači, i imate mogućnost i da nas kontaktirate neposredno nakon završetka ovog večerašnjeg izlaganja. A brojevi telefona u studiju su 736 630 i 736 631. Naravno, oni koji zovu izvan Zeničkog dobojskog kantona, potreban im je i pozivni broj, a to je 032. I već po ustaljenom redu družimo se kroz islamsko vjerovanje sa vama. U, s nama je tu svakako komentar knjigi Teuhida i predavač, profesor Samir Avdić. Čuli smo nekad da je najteži oblik koji može da počinje čovjek koji se zove grijeh prema Allahu označen kao pripisivanje druga Allahu Subhanahu vetala. Večeras ćemo upravo govoriti na tu temu. Naše večerašnja tema je širk. Neposredno nakon izlaganja imat ćete mogućnost da postavite našim predavaču i pitanja vezana za ovu našu večerašnju temu, a svakako i mi smo i za vas, dragi poštovani slušalci, pripremili pitanja, a oni koji budu najbrži i odgovore tačno na postavljena pitanja, kao i obično očekuju vrijedne nagrade. I na vaš zahtjev, zahtjev mnogobrojnih slušalaca mi smo izašli u suset i u dogovoru sa upravom radija postigli smo još jedan termin, a tu je subota. svaki suboti u terminu od 22 odnosno od 10 sati na veći vi možete slušati reemitovanje ove emisije Ciklus l Iman, znači bit će reemitovan svaki suboti. Od 10 sati na veći, odnosno od 22.00. A sada predlažim da poslušamo i izlaganje našeg predavača na večerašnju temu, kako smo rekli, širk, a nakon toga ostvarit kontakt i sa vama.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 Poštovani slušalci, Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pisac knjige o Tevhidu, nakon što je objasnio važnost obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala i veliku vrijednost koju uzvišeni Allah obećao onima koji ispune ibadet, ispune svoj cilj dolaska na dunjaluku, neophodno je bilo da spomene sada dijelo koje može poništiti potpuno ili umanjiti njegov tevhid, njegov ibadet, pa je napisao poglavlje po koje govori o strahu od samoga širka. Kaže uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allahe la jagfiru anjušrake bihi wa jagfiru maduna zalike lima i jaša. Doista uzvišni Allah neće oprostiti da mu se čini širk, a oprostit Druge grijehe, mimo toga, mimo širka, onome kome on to bude htio. Zato da bismo shvatili širk, neophodno je da malo više zastanemo na ovome pojmu. Kako bi ga razumjeli i kako bi svatili i kako bi se znali čuvati ovoga najveće grijeha koji čovjek može počiniti. Kao što kaže... Jedan od ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ljudi su pitali Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam o dobru, o dobrim dijelima koji će činiti. A ja sam ga pitao o zlu, ne zbog samog zla, nego da bi ga se znao sačuvati. Zato je neophodno da čovjek upozna grijeh, da bi ga se znao čuvati. S tome mi ćemo večeras govoriti o ovome najvećim grijehu. O činjenju širka, Allahu djalla še'nu. <Sumophone> <Sessiveness> <Sessiveness> <Sessiveness> <Sessiveness> <Sessiveness> <Sessiveness> širk u jeziškom značenju, u etimološkom značenju znači izjednačavanje. A u šerijaskom širko označava izjednačavanje nekoga od Allahove stvorenja sa Allahom subhanahu wa ta'ala u stvarima koje pripadaju isključivo Allahu džel da što znači ako bi izjednačili bilo što od Allahove stvorenja i stavili to njegovo stvorenje na mjesto Allaha u onim stvarima koje pripadaju isključivo Allahu džel da še'nu tada bi čovjek učinio širk Allahu bilo veliki mali. Zato islamski učenjaci govore da širk dolazi u tekstovima Kur'ana i sunneta sa tri značenja. Prvo od tih značenja kada može doći širk u Kur'anu i sunnetu jeste značenje širka u rububijetu Allahu Đallašanu. A to je da čovjek povjeruje I da bude uvjeđen da postoji neko biće ravno Allahu žalašanu je može da upravlja sa ovim kosmosom ili da učestvuje zajedno sa Allahom žalašanu u upravljanju ovim kosmosom ili u vlasti Allahovoj u ovom pojavnom svijetu. Ako bi čovjek povjerovao da ima nešto od Allahovi stvorenja, bilo od ljudi ili džinna ili nebeskih tijela, koji mogu učestvovati zajedno sa Allahom na sudbinu, recimo, ljudi ili u vlasti Allaha u ovome svijetu, onda oni bi na taj način počinili širk Allahu. Kao recimo, danas veoma poznata pojava horoskopa gdje ljudi vjeruju čitajući horoskop da određena nebeska tijela zvijezde ili položaj određenih zvijezda ili planeta mogu uticati na čovjekovu sudbinu shodno tome u kojem mjesecu ili pod kojim znakom u horoskopu su se rodili kako da na taj način oni direktno čine širk Allahu i žal žalda jer vjeruju da Određena nebeska tijela ili zvijezde u svom određenom mjestu mogu da utiču bitno na sudbinu čovjeka. Zato kažu islamski učenjaci da ovo biva pridruživanje druga Allahu na taj način što se stavljaju nebeska tijela na mjesto Allaha dželle šanu u pravima koji isključivo samo Allaha subhanahu wa ta'ala Po ovom vrstu širka učinio je i sam faraon kada se stavio na mjesto Allaha dželle ša'nu kada iznjeko Allaha i rekao da je on gospodar nebi i zemlje danas Allah saciju toga kao što je rekao kak uzvišeni Allah dželle ša'nu govori o faraonu kada je rekao ana rabbukum al-a'la ja sabash uzvišeni gospodar na taj način faraon se stavio na mjesto Allaha i učinio je širk Allahu dželle ša'nu izjednačio je sebe Istavio je sebe, svoje mjesto, na mjesto Allaha i na taj način, kako smo rekli, učinio je širk Allahu, djela še'nu. Drugo značenje širka, u tekstovima Kur'ana i sunneta dolazi širk u luhijetu, širk u obožavanju Allaha, djela še'nu. A to biva na taj način da neko ima ubjeđenje da može donijeti mu neko korist ili odagnati od njega štetu mimo Allaha želežanu ili da uzme posrednika između sebe i Allaha subhanahu wa ta'ala na taj način što će mu ga obožavati ili u isto vrijeme obožavati i njega, i Allaha subhanahu wa ta'ala kao što je bio, bila stvar sa mušicima u vremenu Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, koji su obožavali i Allaha, ali su uporedo zajedno u istom vremenu sa Allahom, šenu, obožavali i kipove, i uzeli su te kipove za posrednika između sebe i Allaha, pa kada im je uzvi Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, došao i pozvao i u la ilaha ila Allah, da svoje obožavanje, svoje ibadet, pridaju isključivo Allahu, sallallahu alaihi Oni su rekli Ma na illa Mi ne obožavamo njih, ne obožavamo kipove naše, ne obožavamo lata i uza i hubela i ostala mnogobrojna božanstva, mnogobrojne kipove, ni zbog čeg drugog, nego da bi nas oni približili Allahu Čelda Še'nu. Zato uzimanje posrednika između sebe i Allaha biva širk na taj način što se izjednačavaju ova druga bića ili stvorenja ili kipov ili bilo šta drugo izjednačavaju se sa Allahom zato kada je Allah poslani sallallahu alaihi wasallam rekao da je samo jedan Bog jedno božanstvo koji zaslužuje da biva obožavanom samo Allah oni su se začudili pa su rekli kako kaže uzvišeni Allah zar on je učinio ova mnoga božanstva Mnogo brojne naše, naše kipove koje mi obožavamo, rekli su mušljici, zar je učinio samo jednim bogom, doista ovu ovo čudna stvar. Zato, draga braćo, čovjek treba da bude svjestan da može učiniti širk Allahu na taj način što uzme posrednika između sebe i Allaha. I ovo je prisutno među ummetom Muhammeda s.a.a. u današnjem vremenu, gdje vi imate, draga braćo i sestre, da ljudi odlaze na kaburove, I uzimaju posrednika između sebe i Allaha mrtvi. Mole od njih ono što se samo može i smije moliti od Allaha. Zato ako neko uzme posrednika mimo Allaha i prida mu neku vrstu ibadeta kao što je recimo dova. Jer dova upućivanje dovi ne smije nikom biti osim Allahu. Na taj način on čini širk Allahu želeženu bilo veliki ili mali. Ako bude vjerovao da umrli, može direktno mu pomoći Ono onoj stvari koje može samo Allah, to biva velikim širkom, izvodi ga iz vjere. A ako to smatra da će ga sa tog mjesta bit prije primljena doba, i da moli Allaha da ne stavlja posrednika, onda to biva malim širkom koje ne izvodi čovjeka iz vjere jer se samo približio velikim širkom, I uzeo je sredstvo, kako kažu islamski učenjaci, jer mali širk biva sve ono što biva sredstvom do velikog širka. Zato kažu islamski učenjaci da uzimanje posredništva između nas i Allaha subhanu wa ta'ala je strogo zabranjeno i biva širkom, kako smo čuli, osim u tri slučaja. Prvi od tih slučajeva jeste da uzmemo u našim dovama ili u našem ibadetu posredništvo jedno od imena Allaha ili od njegovih lijepih svojstava, pa da uputimo recimo dovu Allahu preko njegovih imena I zato što su došli vjerodostojni hadise Allaho poslanika sallallahu alaihi wasallam u njegovim mnogobrojnim dovama da je on molio Allaha sa njegovim lijepim imenima i svojstvima. I uzvišeni Allah nam je naredio da molimo ga sa njegovim lijepim imenima. Allah ima svoja lijepa imena kako kaže. pa ga molite sa njima. Druga vrsta dozvoljenog posredništva u islamu jeste da uzmemo posredništvo između sebe i Allaha, naša dijela koja smo uradili isključivo radi Allaha želešenu. Tako recimo da čovjek ostavi i pohrani na svoj žiro račun kod Allaha neko veliko dijelo koje je uradio isključivo radi njega, pa kada bude u velikoj tegobi, da digne ruke Allahu i da se prisjeti onog svoga dijela koga je uradio isključivo radi Allaha želešenu. I zamoli zbog tog dijela kojeg je nekad uradio da mu Allah pomogne Ovo kažemo da je dozvoljeno zato što je Allah poslanik s.a.v. rekao da je ovo dozvoljeno Kako je došao poznati hadithu sahihu muslim o onoj trojici koji su ušli u pećinu sklonujući se od nevremena Pa je Allah dao da se otisnula stijena koja im je zatvorila ulazu pećine pa je svako Allaha sa jednim velikim dijelom koji je uradio isključivo radi Allaha, pa je Allah dao zbog tih velikih dijela da se kamen otvori i sloni sa izlaza zbog tih dijela koji su uradili radi Allaha. I treća vrsta dozvoljenog posredništva između nas i Allaha jeste da zamolimo nekoga brata ili sestru, da moli Allaha subhanu wa ta'ala za nas jer su ashabi dolazili za vrijeme života Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i tražili od njega da moli uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala kako je to poznat hadithu Sahil Bukhari kada došao Beduin Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam dok je bio na minberi pa je tražio od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da moli Allaha da padne kiša za od njega Od Allahu poslanika da moli Allaha. Traži od njega dovu. Pa je Allahu poslanik s.a.v. digao ruke. Nam im beri u petak. Jer je bedu došao i rekao Allahu poslanik ću izgori nam sve od sunca. Pokrepaše nam stoka i izgora bilje i drveće. Ne možemo nigdje da hodamo od velike velike vrućine koja zadesila. Pa je Allahu poslanik digao ruke. I kaže prenosioca ovog haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam Pa je digao ruke Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam I zamolio Allaha za kišu I kaže nije sišao samim bere A već je Orosila kiša njegovu bradu I vratili smo se žurno sa džume A naša odjeća već je pokisla Od ogromne kiše koje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam Koje je uzišen Allah subhanu ta'ala poslao Zbog dobi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam I ovo je potrajalo sedam dana Tako da kada je bio sljedeći petak, došao je ponovo vedu i kaže, prinosio se neznam, da li ona isti ili drugi, pa se je požalio Allahom poslaniku i kaže, moli Allaha, istruhne, istruše nam sve. Ogromna poplava zbog kiše koja je trajala sedam dana, nisu vidjeli sunce, kako kaže i prenosio se ovog haditha. Pa je Allah se nam ponovo digao ruke i zamolio Allaha da prestane kiša i da pada oko Lomedine i onda kaže Ravija nije sišao Allahu poslaniku sallallahu alejhi sa minbera, a već je progrijalo sunce. Tako da iz ova iz ovog hadisa Allahu poslanika sallallahu alejhi vidimo jasno da je dozvoljeno da čovjek zatraži od živoga od živoga da uputi Allahu subhanahu wa dovu i ova samo tri vrsta tri vrste posredništva dozvoljene su u islamu. Sve mimo ovoga Biva širkom Allahu Bilo velikim ili malim I vi znate kako ima ova stvar Kod kršćana Koji su uzeli za posredništvo između sebe I Boga Uzeli su svoje monahe Paroke i popove Gdje dođu i oni im opraštaju grijehe I na taj način žije širk Allahu Sa mnogobrojim mnogim drugim širkovima Pored toga što su izjednačili Stvorenja Allaha kao što je Isa alaihissalam, kao što je Merijem radi Allahu ta'ala anha, izjednačili su znači Isa i Merijem sa Allahom, da nas Allah sačuvao toga, ali kažem i ova, ova, ovaj vid širka, oni čine kako je to poznato u njihovom vjerovanju. حتى ملني الإطراق وبكيت حتى احمرت الأحجاق سامرت نجم الليل I treće značinje širka u tekstovima Kur'ana i sunneta došlo je u značinju pretvaranja u našim dijelima ili u našim riječima. Kao na primjer da se pretvaramo u dijelima da nas Allah subhanu wa ta'ala sačuva od toga. I to je ono što je poznato kao rija, pretvaranje. A to je da čovjek recimo ustane i klanja namaz da bi ga ljudi vidjeli. Ili da dne sadaku. Da bi ljudi pričali o njemu kako je on džo metli i kako je on dobar insan kako dijeli na Allahovom putu. I ova stvar je izuzetno prisutna kod mnogih ljudi i nema ni jednog muslimana da nije u ovoj opasnosti. Nema ni jednog vjernika da nije u opasnosti od ovog pretvaranja zato što je Allahu poslanici sallallahu alaihi ve sellem nazvao ovrstu shirka da je to shirka hafi skriveni shirka. I on je izuzetno opasan u našim dijelima. Tako da čovjek mora voditi računa, kada su pitanju njegova dijela, da se ne bi pretvarao i da ne bi radio dijela za nekog drugog mimo Allaha. Ili pretvaran u našim riječima. Kao da recimo, pokažemo našim riječima kako mi radimo neki ibadet. Kao da čovjek koji posti, recimo četvrtak ili poljedeljak, kaže a postiš li ti danas ili znaš da je danas ponedljak zašto i ti ne postiš ne želi da ga posjeti na post nego želi da mu kaže da i on posti Takođe izjednačavanje nekog odbića i stvorenja Allaha želešenu sa Allahom može biti u riječima na taj način da se izjednači na taj način što će se recimo reći kao što je to poznato kod mnogih ljudi da ne bi Allaha ili da nije bilo Allaha i doktora recimo ovo i veznik upućuje na izjednačavanje nekog od stvorenja sa Allahom što biva širkom malim naravno jer na izvodi čovjeka i zvjeri mi ćemo inša Allah pojasniti razlike između velikog i malog širka ali u našim riječima mi smo izjednačili na takav način nekog od Allahov i stvorenja sa Allahom da nas Allah sačuva toga Pa tako, neophodno je da napravimo jednu stepenicu i da spustimo stvorenje Allaha ispod nivoa Allaha. I da kažemo da nije bilo Allaha zatim doktora, ili da samo još bolje da kažemo da nije bilo samo Allaha. Ovako, draga braćo i sestre, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala hoće da bude jedani jedini i da se samo On obožava i da se njegovo pravo poštuje. I da se niko u njegovom pravu ne smije pridružiti njemu. To je ono što uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala očeho svojih robova nakon što im je naredio da svoje obožavanje isključivo pridaju kome, samo njemu, Allahu gospodaru nebesa i zemlji. على الطريق فلا تسل عما جناه القتل والإحراق وحشية يطف الخيال أمامها متضائنا وتمجها الأذواق وقف الصليب نبرات شعري سطرت لمداد حيبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حيبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حيبري والقلم ركاو يوزفشني الله جل شأنه Inna Allaha la yaghfiru bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Je to jest Allah neće oprostiti da mu se čini širk, a mu se izdi bilo šta od njegovih stvorenja, a oprostiće manje grije mimo toga kome on bude htio. Što znači draga braćo i sestre? Ko bude došao pred Allaha džellejelalun nasu dan, a bude mu učinio širk veliki, on nema šta da traži kod Allaha. Allah mu zasigurno neće oprositi taj grijeh i neće nikada, nikada za nikada ući u džennet, njima je vječna vatra. A oprosit će uzvišeni Allah druge grijehe mimo toga kome on bude htio. Ako bude htio, kome bude htio, uzvišeni Allah će oprositi grijehe mimo velikog širka, što znači mari širk će uzvišeni Allah oprositi ako bude htio, a ako bude htio određeno vrijeme će, provesti u vatri čovjek i onda nakon toga uči u džennet ako bude umruo sa tevhidom, kako smo to rekli. Ili ko dođe sa velikim grijehom ili drugim grijezisima, a ne bude se prije toga pokajao uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Neophodno da napomenemo kada je u pitanju ovaj kur'anski ajet da se ovo odnosi na onoga ko bude umruo Allahu a ne bude se prije smrti pokajao. Što znači, ako bude čovjek činio širk Allahu ili bio čak i kršćanin ili židov ili bio mušrik Allahu pa se bude pokajao onda odanega se ne odnosi ovaj kuranski ajet nego uzvišeni Allah je obavistio nas i obećao inna Allah yaghfiru dhunuba jami3 doista Allah oprašta sve grije i širk i širk Allah i kufr nevjerstvo i nevjerstvo zato draga braćo ko se bude pokajao Od nevirnika Allahu, prije što bude mu duša zakrkljala u grlu, Allah subhanahu wa ta'ala prašta taj grih. Kaže uzvišeni Allah, jalla ženu, kada govori o Ibrahimu alaihi selam. Kako je on upućivao njemu do koliko se on Ibrahim koji je simbol tauhida, simbol monoteizma čistog ispovjedanja Allahu je lješenu vjere, koliko se on bojao od shirka, pa je molio Allaha, "Wajnubni wa bani an na'budal asnam, zashtititi mene udalji mene i moje potomstvo od toga da obožavamo kipove." Zato, draga braćo, neophodno je da se čovjek boji od shirka. I da pazi na to da ne izjednači bilo šta od njegovih stvorenja sa njime Allahom. Jer ako je Ibrahim a.s. bojao se od širka, bojao se od toga da ne bi obožavao nekoga drugog mimo Allaha, šta je tek sa nama. Pogledajte ashaba radi Allahu ta'ala anhum, koja najbolja generacija, koju uzvišeni Allah pohvalio u Kur'anu. Pogledajte šta za njih kaže jedan od tabiina. ابن ابي مليكه ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق على نفسهم كاجوب اي تابين سوسروсам 30 د اصحابا الله رسوله صلى الله عليه وسلم سي oni dojednog su se bojali nifaka bojili bojali se licemeria u svojim srcima pa الله رسوله صلى الله عليه وسلم bojali se licemeria i bojali se A ne ima sunni daj najveći igrije širk Allah wa ta'ala I da suga se najveće bojali Šta je teksa nama Pogledajte Omer ibn Khattaba radi Allah ta'ala anhu Ko je došao kvizhaifi Ibn bio poznati čubalač ta'ini Allah uposnanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Ko je znao ta'ine Ko je znao imena Munafika u medini Jer mu je Allah uposnanik sallallahu alaihi wa sallam toho rekao Međutim Omer kome obbećan jennet, kome zagarantovan jennet prema riječima Allahu poslanika sallallahu aleyhi wa sallam dolazi kod hudhaife i kaže takoti Allah dalime je Allah poslanik spomenu među munaficima se ja nalazi na tom spisku koje ti znaš pa je rekao hudhaife radi Allahu ta'ala anhu nije i nikad više nikom reću, reći mimo tebe mimo tebi jeste draga braću ovako su bili ashabi Allahu poslanika sallallahu aleyhi wa sallam bojali su se za grijehe bojali su se od nifaka licemerja bojali su se o širka Allahu šenu, koji je najveći grije koji čovjek može počiniti njemu a kako i ne bi draga braćo zamislite nekoga ko ti je dao tvoj vid i tvoj sluh i sve što imaš na ovom dunjalu ku jeste od njega Allaha gospodara nebesa i zemlje i umjesto da njemu zahvališ na mnogobrunim tim blagodatima blagodatima vida blagodatima djeci blagodatima mnogobrojnih drugi, drugim, i umiso da njemu zahvališ i da padneš njemu lican svojim na seždu i da mu kažeš hvala ti na svim tim blagodatima pet puta na dan, čovjek odje nekome drugome zahvali. Nema sumnje da je ovo najveći nasilje koji čovjek može počiniti. Jeste, draga braćo i sestre, ovako čovjek vjernik mora da pazi kako će se obhoditi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. قتل وتشريد وهاتكما حال من فينا وكأس في بها قتل وتشريد وهاتكما حال من فينا وكأس قال الله -صلى الله عليه وسلم- أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسوئل عنه فقال الرياء نأي بشي جكا سبوين زواس يستمالي شرك فأبي اوبيتنا الله پسنك صلى الله عليه وسلم اونامو فأركو الرياء او دركم حديثو الله پسنك صلى الله عليه وسلم يوبيسو اوبي سكريبني شرك مالي شرك ده اون الشرك في أمتي أخفى من دبي بالنمل على السفر. Da širk u umome ummetu jeste skriveni od hodanja mrava na crnom kamenu, a u drugoj predaji da je skriveni od hodanja crnoga mrava u mrkloj noći na tamnom kamenu. Pretvaranje, kako smo rekli, jeste to da čovjek obožaje Allaha, ali ne iskreno, nego obožava ga, da bi ljudi ga pohvalili. Ili da bi ga ljudi vidjeli i mislili o njemu kako je on u ibadetu i kako on obožava Allaha. Zato čovjek mora se paziti ove, od ove opasne pojave i kažu prve generacije od Ashaba i Tabiina da najtežije što su kod sebe liječili jeste nijet, jeste namira u svome srcu. Da li taj to djelo koji radi, radi isključivo... Radi Allaha Ili radi, radi nekoga drugog Kako kaže Sufjane Theuri Rahimahu Allah Ma aleždu še i en esedda alije Min nijeti Nisam ništa teži kod sebe liječio Od svoga nijeta, od svoje namjere. Zato čovjek kada hoće da uradi Neko dobro djelo, neka se dobro Preispita zbog čega ga radi Kada ustane na namaz, da li je ustao Zbog toga što mu je uzvišini Allah naredio da ustane Ili Da bi ga ljudi vidjeli. Zato, kada hoće da uradi bilo koje dobro delo, neka dobro preispita svoje, svoj nijed. Zbog čega ga radi? Zato što Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam je rekao Innamal a'maru bin nijed. Doista se djela cijeni prema namirama. A ako bude uradio to djelo radi nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala. En agna shuraka an yushrik amila amalan laysa alayhi man amila amalan ashraka fihi ghairi taraktuhu Allahu poslanih sallallahu alayhi wa sallam ya asam bisokko odonuga sto oni meni pripisuju pa ko bude uradio neko djelo i u tom djelu pridruži mi nekoga ja ostavim i njega i to djelo Kaže uzvišeni Allah u hadisi qusi zato dragi brati sestro Znajdi da to djelo neće biti primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. <laughs> Tvaranje u djelima može biti na jedan od dva načina. Prvi način jeste da on u potpunosti, potpuno svoje dijelo, svoj ibadet jeste posvijetio nekome drugome, ura, radi, ga, radi nekoga drugog. Kao recimo da ustane, da klanja namaz koji inače ne klanja, ali eto što su mu došli gosti koji klanjaju pa i on ustane sa njima da bi ga oni vidjeli. To dijelo u istinu neće biti primljeno kod Allaha, šanum, shodno hadifikuciji koji smo naveli. A drugi način ulaska pretvaranja u dijelo, u ibadet čovjekov, biva na taj način što mu se pojavi recimo u srcu. Da se pretvara. Međutim, on se počne boriti sa tim i odagna to od sebe. Ovo ništa ne škodi našem ibadetu. Kao recimo, kada bi čovjek ustao da klanja namaz i na drugom rekaatu dođu ljudi umezid i on malo oduži ruku. I onda se priceti da je to pretvaranje, da nije dozvoljeno i da takvu dijelu Allah ne prima i onda brzo od sebe odagna to, tako ovo neškodi škodi zato što se bori. Toga. Međutim, ako bi se dopustio i prepustio ovom pretvaranju i nastavi uljepšavati svoju ruku i svoj kijam, svoje stajanje u namazu i pojeća svoju skrušenost, da bi oni koji su došli u mezđid, da bi oni koji su došli u džamiju vide kako on maša Allah, te barake Allah, stoji u namazu skrušeno, obožava Allaha, a u se pretvara zbog njih, da bi oni o njemu nešto lijepo mislili, onda ovakvo djelo što se tiče primanja kod Allaha može biti na jedan od dva načina. Ako je ibadet badet cijelina jedna od čije ispravnosti, od čije kraja, ako bude kraj pokvaren, potpuno djelo biva poništeno, onda to djelo ne biva primljeno. Kao recimo da se čovjek počne pretvarati u trećem ili četvrtom rekiatu, onda Takvo djelo biva potpuno uništeno i poništeno kod Allaha. Ili recimo da se desi da njegov ibadet nije cijelokupan. Odnosno nije cijelina jedna. Kao recimo da udijeli 50 maraka radi Allaha iskreno i onda dođe neko kod njega sjedni i onda, onda bi pokazao ljudima kako je on Čovjek koji dijeli na Allahom putu Izvadi drugi 50 maraka I udjeli E oni prvi 50 prima se kod Allaha A ovi drugi se ne prima Zato što Ovaj ibadat Ovo dijelo nije jedna cjelina I ne zavisi ispravnost Druga od prve niti prva od druge Jeste draga braćo i sestre Čovjek mora voditi računa o svome nijetu Da bude nego i baditi sljučivo radi Allaha I vi znate da će prvi Koji će biti baćeni u vatru na sudnjem danu Kojima će biti potpaljen džahennem I vatra džahennemska Jeste borac koji je poginuo na Allahom putu Ali nije poginuo radi Allaha nego kako to kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam reći će mu uzvišni Allah ti si poginuo zbog toga da bi ljudi rekli kako si ti bio hrabar drugi jeste hafiz Kur'ana koji nije učio Kur'an radi Allaha nego da bi ljudi rekli za njega kako on hafiz kako je on učen i treći onaj koji je dijelio ali nije dijelio radi Allaha nego je dijelio Udelivao i metak radi toga da bi ljudi u njegovom selu ili u gradu rekli kako on maša Allah dijeli i kako je džometli čovjek to uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala hoće od svojih robova da svoje ibadete čine isključivo radi njega Allaha jala še'nu pogledajte hadis Allahu poslanika sallallahu aleyhi wa sallam gdje kaže da je jedan od prijašnjih naroda odlučio da uradi djelo isključivo radi Allaha da ga niko ne vidi osim Allah tako da je jedne noći izašao iz svoje kuće i pripremio Pare u I odlučio na prvo Koga naiđi Da će mu dati i pobjeći od njega Tako da onaj kome udijeli Ne zna komu je udijelio I na prvu osobu koju je, Na koju je naišao Tutnuo je brzo I dao joj pare Taj zavežljaj I pobjega od njih I sutradan izašao na pijacu U čaršiju Da vidi šta se priča Kad pričaju ljudi Znate li šta se desilo svi noć Izašao čovjek I udijelio Napoznatog Kradljivca u gradu I pomisli ovaj čovjek U sebi Kaže nije Allah primio moju sadaku I odluči to uraditi drugu noć I isto to uradi kao što je uradio Prethode noći Na prvo koga je naišao ona zavežljaj sa novcem dadne brzo i pobjegne. Kad izađe sutradan na pijacu, kad ljudi pričaju znate li šta se desilo sinoć? Izašao neko i naišao na poznatu bludnicu u gradu koja je krenula da čini blud i neko joj udijelio toliko i toliko para. Pa je Opet ovaj čovjek ožalošen, pomislio u sebi, nije Allah primio moju sadaku. I odluči to uraditi treću noć. I to je ponovio, kada izašao opet ujutro na pijacu. Kažu ljudi, znate li šta se desilo svi noć? Najbogatiji čovjek u gradu izašao svi nekomu udjelio toliko i toliko para. I onda opet ovaj čovjek koji je radio dijelo isključivo radi Allaha djela še'nu, pomisli, nije Allah primio moju sadaku. Pa je uzvišeni Allah objavio poslaniku u tom vremenu da je obavijesti toga njegova roba, da je Allah primio njegovu sadaku i podijelio veliki i podario veliki beričet u tim njegovim parama. Zato što je ona onaj kradljivac prisjetio se kada je dobio na takav način novac, Rekao je sebi, pogledaj kako te nije stid, ti ideš da kradeš pare, a pogledaj kako ima sana, Allahu i robova, koji dijeli na Allahom putu, isključivo radi njega. A ona blodnica, isto tako, postidila se i pokajala se Allahu, a ona onaj bogataš bio je izuzetno škrt, tako da se i on pokajao svoje škrtosti i počeo da udjeljuje na Allahom putu. Jeste, draga braćo i sestre, znajte da iskreno dijelo radi Allaha Đalšenu, Mora uroditi plodom, kad tad, i uzvišeni Allah podari beričet u tome, za razliku od dijela, kojim se ne za zadovoljstvo Allaha, kojim se ne želi džennet. Znajte da od tog dijela nema ništa i Allah ne da plodove njegove na dunjaluku. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندى دخل النار رواه البخاري ودى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بلو سيسد الله پسنين صلى الله عليه وسلم ركاو قبو دي أمرو أبو دي موليو نكو غا درغوك ميمو الله او تيشي واترو Ova je hadith bilje imam Bukhariya. Zato, draga bracio i sestre, nije dozvoljeno pridavati bilo koju vrstu ibadeta, bilo kome mimo Allah jalla še'nu. Qol inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La šarike lah. Allahi naredio Muhammedu sallallahu aleyhi wa sallam. I usto naredio umetu njegovom. Da kaju... Da naš namaz, moj namaz i svo moje obredoslovlje i moja, moj život i moja smrt pripadaju samo Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, gospodaru svih svjetova. Zato kažu islamski učenjaci da ko bude uradio i pridao bilo koju vrstu ibadeta, on milo kome drugome mimo Allahu čini veliki širk širk koje ga potpuno izvodi iz vjeri zato ovdje Allahu poslanik s.a.v. kaže da onaj ko bude umro a bude molio bude uputio dovu, nekome drugome mimo Allahu ući u vatru Dova se dijeli na dvije vrste dova koja označava ibadet a to je recimo namaz ili post ili neke druge vrste ibadeta I to je doba. Jer, iako ne molimo direktno možda Allaha žlišanuhu dok postimo, ali mi sa svojim stanjem pokazujemo da smo potrebni Nega. I da smo potrebni Njegovoj pomoći. I uzvišeni Allah, subhanu wa ta'ala, je jasno u Kur'anu rekao da je ova ovaj vid dove i badat njemu. Wa kale, rabbukumu do'oni, estegib lekum, inna alazine estakbiruna ana i badati. Kaže, uzvišeni Allah, Molite me, ja ću vam se odazvati, doista oni koji se oholi od moga ibadeta. Na redu je prvo da ga moli, a onda je spomeno da oni koji se budu oholili od njegovog ibadeta, znači od njegove dobe, pa je uzvišnji Allah u ovom kuranskom ajetu jasno nazvao dovu ibadetom. Što znači da bilo koju vrstu ibadeta nije dozvoljeno pridodati ili izvršiti, pridati, mimo Allahu a druga vrsta dove jeste dova kojom izražavamo neku našu želju ili potražujemo nešto od Allaha i ona može biti širk ako se traži od Allahovi stvorenja ono što ne može dati niko osim Allaha i je Dok ako bismo nešto tražili, zatražili pomoć od Allahovi stvorenja u onim stvarima koje može, mogu da urade, onda to ne biva širkom, nismo izjednačili Allah sa njegovim stvorenjima. Kao recimo da utopljenik zatraži pomoć od ljudi koji oni mogu tada da mu urade, da neko skoči sa obale i da ga izvuče, onda nema sumnje da ovaj vid potražnje pomoći nijeko u slučaju nije širk. Ali, ako bi čovjek otišao na kabur kod nekog evlije ili na turbe neko, da bi mu taj evlija podario dijete, a vi znate da stvoriti dijete utrobi ne može nikosim Allaha Čaldešenu, ovaj vid potražnje pomoći biva širkom, biva izjednačenjem Allahovi stvorenja sa Allahom Čaldešenu. إبّي شرك الله <تصفيق> I joši draga braćovi i sestre, da samo ukratko Napomenemo razlike između velikog i malog širka. Što se tiče velikog širka, treba da znamo da on potpuno čovjeka izvodi iz vjere, a što se tiče malog širka, on ne izvodi čovjeka iz vjere, znači čovjek je musliman, ali on je izvjetno veliki grijeh i opasno ga je činiti. Također, onaj ko bude došao pred Allaha na sudnji dan sa velikim širkom, a znači ne bude se pokao na dunjaluku, nikada neće ući džernet, odnosno vječno će biti u džahnnemu, za razliku od malog širka, Ako dođi čovjek, pred Allah, ne bude se pokajao od njega, može mu Allah oprositi i uvesti ga pravo u džennet, a može ga Allah kazniti u džennem, određeno da, vrijeme da provedi, a nakon toga da ga uvedi u džennet, Vaoher duawana inelhamdulillahi rabbil alamin Allahu alimu wa sallallahu alayhi wa sallam Allah džulo shan Hunaj bul ezna Ajneka selam salavat ispasna Allahu poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa sallam i dalje u ciklusu emisija El Iman večerašnja naša tema je širk U okviru islamskog vjerovanja odnosno komentara knjigi Tevhida, predavač u studiju sa vama je profesor Samir Avdić. Idemo dalje, obećali smo da ćemo ostaviti prostora i da vi postavite pitanja, a isto tako i mi imamo pitanja za vas. Iz Rižije javljaju da je neko već sa nama. Selam aleikum. Hvalaikum, rahmetullahi wabarakatuh. Zove te iz? Zovem iz Muštre. Želeo bih posalamći, predavača i sve prisutnoj studiju i nisam imao neki pitanja, ali tema je bila veoma interesantna. Da. I ako ima pitanja, odgovaro bi. Ima, očmo odma prvo pitanje i Može. za prvo pitanje i vrijedna nagrada Kitabu Teuhid, Može. odnosno knjiga Teuhide. Ee navedite nam brate, navedite nam definiciju širka u jezičkom i u šerijatskom smislu. I jedno i drugo. U jezičkom smislu znači ee izjednačavanje, znači izjednačavanje. A u šerijatskom, ovaj smislu širk znači izjednačavanje nekog da neki neki od Allaha višorenja sa samim Allahom. Ili stavljanje poziciju to stvorenja u poziciju Allaha. Vaše ime brate? Celebići Bilal. Čelebić, Ibrahim, možemo profesor prihvatiti odgovor? Odgovor je potpuno tašen. Čelebić, tamo Ibrahim. Ibrahim je dobitnik knjige Kitabu Teuhid i već sutra o 12 sati u prostorima Radja nava može preuzeti svoj nagrad. E, Allah te radila na javljanje. Imamo novi poziv. Neko je sa nama? Halo. Da? Salaam aleikum. Aleikum, salam, rahmatullahi wabarakatuh. Zovete iz? Iz Tačina. Iz trčina maša, u trčinu se čujemo, znači. Alahamu. Hoćete vi nama postaviti pitanje ili želite da mi postavimo vama? Pitanja želim da vi postavite. Dobro. Navedi, e, hoćemo redom ili, ili možda po izboru vašim? Može redom. Dobro. Navedi... Navedi jedan primjer širka u Tevhidu Rubobije a jedan primjer u Tevhidu Ulohije. Koje su to, znači dvije vrste širka odnosno u dva slučaja kod Tevhidu rububije i kod Tevhidu Ulohije? Pa možda li oni imamo dvije vrste širka? Veliki širki, mali širki? Dobro, dobro to smo posljednje spomenuli ali to nije u domenu ovog pitanja. Vi znate šta je Tevhidu rububije Mi smo uh, spominjali to U, u, samom, u samom startu ovog ciklusa, odnosno terhidu u Lohije. Pa, dobro dan, ja nisam slušao baš iz početaka kako se sluče zate. Da, hoćemo neko lakši pitanje. Profesor. Pa da vam pomogu možda oko ovoga. Pa može, malo bi. Spomenuli smo određene primjere. Mi tražimo primjere neke da nam navedete recimo u tome kako se može počiniti širk u Tevhidu Robubije, koji označava da sva vlast pripada Allahu u ovome kosmosu. E sada, imaju određene i određeni, mi smo nagli primjeri kad čovjek počini na taj način to izjednači nekoga od, stvore, od njegovih stvorenja sa Allahom. Da vjeruje recimo da može nešto tako. Razumim. Mm -hmm. Mošte odgovoriti? Pa ako, ako pripišemo, znači nema podsrednika između između roba i Allaha Đalšanuhu. Ako stavimo nekoga kao posrednika, kao neko da nas zatupa, kao na primjer što su za vrijeme Božje poslanika Muhameda sallallahu kipove je obožavali, kipove su vano umjesto Allaha džolshanu. Razumite? To što vi govorite sve je tačno, ali nije odgovor na pitanje. N nije to traženo. Dobro da prepustimo nekom drugom šta kažete. Sallallahu alejhi ve sellem. Allah وغدا سنا اسمع منطقا لجمادي حجر و هناك بكتسنا قسمن ستدعو مسلما لجلادي يا مسلما لله يا عبد الله خلفي يهودي أخو الأحراد حجر و هناك بكتسنا قسمن ستدعو مسلما لجلادي إدامو دالي ويستي دالي Večeras govorimo o Širku, izreži i javljaju da imamo već ponovo nekog na liniji. Neko je sa nama? Salam alaikum. Salam alaikum salam, rahmetullahi brekatu. Salam vas, studio i naših gosta. Salam alaikum salam. Pojete ako može drugo pitanje. Pojete teži, lakši pitanje, imamo mitus. Pojete nešto lakši. Nešto lakši. Evo, hoćete li da navedete jedan hadis koji je o, označen kao šesto pitanje poslanika, alaikum, koji upozorava na Širk, recimo. Ili možda ako vam je lakšen neki kur'anski ajac, to je pijetu pitanje koji upozorava na širk, odnosno koji govori o to. Pa evo prvo bobe. Bojero. Bojero. Ko bude činio širk, neće izaći izać iz džehennama. Ko bude umru, a ne pokaje se, a, a bude činio širk, neće izaći iz džehennama. To je isto tačno što ste rekli samo tražimo hadis poslanika, kad smo bili ste blizu kad se malo prije onu rekao rečenicu prvu. Ko bude? Ko bude čini ushirk. A ne pokaje se, a umri. Jeste. Neće izići iz nema. Tako je. Tu je blizu ste pravo najprikladniji odgovor ne jeste jer Allah poslanik kaže ko bude molio. Ja. A, ja, ja. Jeste, ko bude molio? Jeste. Ja. Nekoga drugog mimo, Allah, yes, ući yes. u vatru. A vi se zovete? Ima Samir Skopljak. Samir Skopljak, jedan yes. primjer čospisa saf. E, eh, Allah vas nagradio. Ah. A molim vas, samo na vas pita, možete mi taj saf dostaviti u dole u... Mi vama imamo dužnu jednu, ka, jednu audio kasetu. Zajedno i audio kasetu i ovaj čospisa saf ćemo vam dostaviti u, u prostoriji Furkana, u, yes. u, u zemlji. To vam je brat. A brate mi je to. Jeste, E, za obojicu ćemo, inšaljala, poslati. Može, može. Allah vas nagradio da javljam. Budite sa nam. Imamo novi poziv. Salam alaikum. Alaikum, salam. Lina, zove te iz? Iz Sarajeva. sa. sasv. Pa, evo, ja bi obvezana za ove tri stvari uh, u, po pitanju Širka probala odgovoriti. Ovaj prethodni brat što je zvao, pa nije. Pitanju uh, Širka u Rubu bijetu, pitanju Širka u, Luhi, u Luhijetu. Da, bujrom. Evo ovako, znači, pitanje u širke lugubirci, to jest da e, smatramo da još pored Alaha Đeva neko uprave i vlada e, sa Allahovim stvorenjima od ljudi, od džina, od nebeskih tijela i da mogu utjeti na čovečiju sudbinu. Jeste, jeste, tašno. Recimo, kao faraon, naprimjer, brat je na, ovaj, da ga Allah nagradi za ovo izlaganje naveo primjer faraona. Yes. Po pitanju uluhijeta, e, smatranje da je još neko pored Alahdžehana može nam donijeti koristi odnosno štetu i uzimanje posred posredništva ovaj u u, u obavanjima Alahdžehana jeste Natalia Alahdžehana nagradi Amin samo arad. malo sa tante veze Vi se zovete Bahrija Čošić i Seraeva Da, Harija također za odgovor na ovo pitanje predviđena je knjiga Teuhida عجزك الله خير بارك الله فيكم نسأل الله ان يجعلنا يعلان مبارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم او بارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم قل بربك يا اخي ممن قريش كنفط قل بربك Novi, novi poziv i nova prilika da se svi zajedno okoristimo nekoje sa nama. Salemalek. Velikom selam. Zavete iz? E. Zenca. Po novo zenca. Dobro. E, pitanje vi želite? To jest pitanje. Teži, lakši. Pod pa, može teži, kako Dobro. Dova se dijeli na dvije vrste. Koje su? Dova. Jest. tema treba, treba nam jer je dova u... Može bil da nekom drugom propustimo. Ne može, ne može da vas salam. Allah vas nagradi na javljanju. Imamo novi poziv na drugoj liniji, isto tako neko. Aleykum alejkum. Aleikum selam. Zovete se iz Iz Brazila. Mojro. Pa ovo pitanje koje je bilo postavljeno za e, dovo. Možete ko... samo smanjiti vaš radio prijemnik sestro kako bismo izbjegli mikrofoni. Upravo sam smanjila. E, dova koja označava ibadit i dova kojom izražavamo nešto od Allaha. Recimo dova isto može biti širk. Ako se traži od Allahovih stvorenja nešto. A međutim, dovom kojim izražavamo, recimo, neku pomoć od nekog, e, e, e, e, rečene o utrpljeniku, to nam je dozvoljeno. E, dok drugo, sve ostalo što bi zatražili, ovaj, od Allahovi stvorenja nije dozvoljeno, ako sam bila blizu. Odgovor je tačan, jeste samo da, znači, ovo, vi se spomenuli, znači, dova kao ibadet. Jeste, u vezi namaza. I, u vezi namaza, dova, jer jeste. svi naši i badeti bivaju u stvari dova. Na taj način što mi indirektno molimo na tim i bazetom da nas Allah šanu pomogne i tako dalje. A dok biva druga vrsta dova, kako se zove, dova pitanja. Dovom koje mi molimo nešto direktno da Allah šanu neku pomoć, neku želju imamo da nam Allah šanu ispuni i tako dalje. Jeste to je ono što se spomenuje u drugom dijelu i odgovor je tačno samo. Dobro, sestro, vaše, vaše ime i prijezme? Džejina Djević. Džejina? Deđić. Deđić, knjiga Bistro more pobožnosti i subtilnosti Al-Bahar Raj. Novi poziv. Selam alejkum. Valejkum selam. Kako si? Alhamdulillah, vi? Dobro, pa dobro. Zdravo, Tasiz. Zdenci. aktivna mašalo. Mm. Kako rekoste? iz kojeg djela Babino. Babino ili babino? Babino, babino. <laughs> babino nije znači babino. Dobro. Dobro, imamo narodno pitanje. Navedi dvije razlike između velikog i malog širka. Možemo? O, pokusat ću. A, veliki širk je... Sve ono... Čekaj, čekaj. Veliki širk... Mali ali je e, nešto to, što se približava velikom sirku, veliki sirke, a na e, e, veliki cirk, ona veliki cirk. Je. Na da veliki cirk i mali cirk. Kako smo, a, navedi dvije razke između velikog i malog cirkka, može? razlike. Jesu. Mali, mali, mali, širki, razlike... Za traži pomoć od Hanume, dozirno traži pomoć u stvarima. Ali nisam o ženje, ne? Aha, nisam. A da molim Allah, Želešanu, da te oženi. Tako, Bog. Želimo da kažemo da traženje te vrste pomoći nije, onaj, širk. Znači, dozirno da tražiš u stvarima, koje može ti neko pomoći. Mm -hmm. znači. Imamo, imamo. Još jedan poziv. Ako ne može, da prepustimo drugom slušalcu. A... Obzirom da smo već ušli u, u zonu vremena kad se približilo vrijeme. Ja ciskam me zaan. Mm Hoću -hmm. pokušati sad na kraju. Pokušajte. <laughs> mm -hmm. um, Nešto ću... Novi pozor. Salam alaikum. Alaikum salam. Zavete nas iz. Zemljica, probao bi odgovorit ovo pitanje. Budro mi, zvolite. Pa razlika između malog i velikog širka u tome Allah, doista Allah neće oprosti širk, a oprostit će sitnije grijehe. Pa razlika u tome je velike širke, ko bude, nije dozvoljeno pridodavati i badetnikom drugom ima Allah u Ko bude pridodavao Nekom drugom a ne alavđilušanu čini veliki širka. A onda drugi ovaj mali širke to pretvaranje da nas neko kao na primjer da nas neko vidi kak, u, kad na ka, kad gostinanam dođu da ustanemo, klanjamo se nama, a poslije njega kad on odi da neklanjamo. Ili pretvaranje na ruku, na ruku radi ljudi da da te vidi da ti uljepšavaš ta svoju ruku. To je rija, jel? Ja. To je sve tačno što vi kažete, ali ona je samo prvi dio Možemo uzeti kao odgovor jedan, a mi tražimo dvije stvari. Znači, da veliki širk neće uzvišenja alba na svojem danom oprostiti, a tako mali je pod Allah ako ga bude htio oprostiti, ako ga bude htio kazniti. Jest. To je jedna razlika, treba je nam još druga. Još jedna? Jest. Ako ne može da prepustimo drugom nekom? Da nije, ne, ne može, ne može. Allah nas nagradio. Al Imamo salam. novi poziv. ali Aleikum Al Al salam, zovete nas iz. Tako je. Bujno. Da vam pomognimo. Navedi dvije razlike između velikog i malog širka. Ovako, uh, mali širk uh, ne izvodi želi. Jeste. A Jeste. Dobro, To je jedna još jednu razliku samo. Ovako, druga razlika je, uh, da mali širk... čovjek pravi, na primjer, pošto je naravno da se neče da Allah djelašanu daj mi je tak, pa to može on sam poći. U pravi sre? Mm, to je jedan samo dio, treba nam drugi, drugi dio odgovor, ali nije tačan. Evo ja, isteku je vrijeme. To je kada, uh, kada poredim Allah djelašanu, da nećim sa nekim ovom djelaškim Žao, mi je, žao nam je, ne, mo ne možemo odgovor prihvatiti, a da budemo pravedni prema ostalim slušalacima, nećemo moći uvažiti, a izrežje nas upozoravaju da je naše vrijeme isteklo i da moramo odjaviti emisiju. Mi vas pozivamo na novo druženje za sedam dana u ovom istom terminu, odnosno u subotu možete poslušati re-emitovanje ove večerašnje emisije u terminu, znači u subotu od 22.00. Dragi poštovani slušalci, bila je to peta emisija u nizu u ciklusu El Iman. E, govorimo o islamskom vjerovanju Kroz komentar knjige Tevhida Naša večerašnja tema je Bila Širk A predavač profesor Samir Avdić Tonsko-tehnički realizator večerašnjeg programa Je bio Jasmin Limo A urednik i voditelj Adnan Muslija Vrijeme za japsiju Ostaje još da se posalamimo Veselam aleikum Rahmetullahi vabarakatuh